R. React, sida 128. Reanon, sida 71 till 74, 76, 99. Rum, sida 12, 99 och följande sida 127. Ruad prins, sida 123 och följande sida. Ruadan, sida 23 och följande sida. Rukt. sida 43. Runda bordet, det. Sida 82, följande sida, 92, 96.